«Найрозкішніше українське літо». Я Марія, що це? Вправді сніг?» – скрикнула княгиня. Виходили на галерею вчорашні гості, і замість привітати господині і побажати їй доброго дня, зупинялися вкрай здивовані і наче перелякані. Тільки лакеї, що стояли вистрончувшись біля дверей здовж стін, скромно й шанабливо усміхалися. «Та це сон!» – вигукнув довгоногий князь Четвертінський, протираючи очі – «Це чари, панове, чари! Княгиня, чарівниця, фея!» – дивувався чи то удавано, чи то щиро кругленький пан Кисіль. «Ми живемо у вік чудес, а як сонце виблискує в сніжинках? Та це ж з тисячі одної ночі!» Дійсно, ніч, що передувала цьому дню, була справді вихоплена з тисячі і одної ночі. Надвечір напередодні князі Єремія, залишивши гостей, прийшов у свою головну водчину контору і наказав покликати до себе всіх головних управителів, які завідували маєтками і містами, що належали йому по цей бік Дніпра, а також начальників кварцяного, грошового і палацового війська. Він дав їм такий наказ. Негайно взяти із замкових комор сіль, якою в нього було запасено кількасот тисяч пудів, крім того, скакати негайно в лубни, Закупити заготівку, не шкодуючи нічого і не зважаючи на ціни, всю наявну в місті сіль, як у міських крамницях, так і у приватних обивателів. А коли трапиться чумацька валка з сіллю, то і в них закупити і вести всю цю сіль за солу на рівнину. І з допомогою всього війська, а також усіх навколишніх хлопів і лубенських обивателів, засипати цією сіллю всю рівнину, від берега соли до лісу з обох боків, праворуч і ліворуч скільки можна сягнути оком із замка. Потім так само, взявши із замкових та міських крамниць усе пшеничне борошно з допомогою садових складених драбин, що використовується для збирання плодів з високих дерев, обсипати цим борошном усе листя на деревах у тому гаю засулою, який видно з замка, а також посипати борошном і весь дрібний чагарник поблизу замка. І от заворушилися тисячі людей, військо і хлопи, щоб за ніч виконати цей грандіозно безумний план безумного батька майбутнього безумного короля польського Михайла Вишневецького. Мало того, князь віддав наказ, що колись весь план посипання рівнини і лісу сіллю та борошном буде виконано повністю, то щоб військові всі зігнані для цієї роботи хлопи оточили всю рівнину і ліс живим ланцюгом, рука в руку, але заховалися так, щоб цього ланцюга із замка не було видно. Із звіринця, що був при замку, він звелів узяти всіх звірів, вовків, лисиць, сайгаків та зайців, переправити їх обережно в спеціально пристосованих для цього клітках засулу і там розпустити по рівнині, по чагарниках і по лісі. Це для завтрашнього полювання. Безумна робота закипіла, і на ранок засулля перетворилось на снігову рівнину з лісом вкритим інеєм і таким же чагарником». «Мамо, мамо, яка зима!» – задзвенів у дверях свіжий мелодійний голос і радісно і водночас злякано. Всі обернулись, і на всіх обличчях засяяла весела і добра усмішка, з якою, звичайно, люди дивляться на чарівну дитину або на надто вже юну особу. Це була Софія Кисіль, загальна улюблениця всього блискучого панського товариства. Вона вийшла на галерею разом із своєю чорноокою, яскравого південного типу мамою і, звернувши на себе увагу товариства, своїм раптовим вигуком мамо, мамо, тепер стояла червона від збентеження. Хоч їй було 18 років, вона виглядала зовсім дитиною. Видно було, що її голівка, обтяжена важкою, розкішною, золотистою косою, яка, здавалося, так і давила її, весь час працювала, до всього прислухаючись, усе помічаючи і обдумуючи. Але заговорити самій, спитати про щось, ні за що. І тільки-но хтось із цього великого і блискучого товариства звертав на неї увагу, хотів заговорити з нею, очі її вмить спалахували разом із щоками, і вона, не мов гарненький кролик, що прожогом тікає в кущі, коли побачить собаку, замикалася в собі, наче в думці, ховаючись за маму або за няню, як кролик за кущ. Коли й була вона з ким сміливіше навіть можна сказати за пані брата, то це з кошеням Васьком, якого вона відгодувала так, що той вже до мишей і не доторкався, а охоче їв з її рук кав'яр. «Ах, Соню, ти все краще!» – привітала її господиня, побачивши, що дівчина зовсім засоромилася. «Ти, звичайно, поїдеш з нами на полювання, правда?» «Як мама!» – була поклаплива відповідь. «Що, мама?» – усміхнувся старий Четвертінський. «Панна тепер уже зовсім доросла».